is lief jou. Saam met Korie Mando in Vrydag om 5. Goeiemiddag en hartlike welkom by my program Mens lief. Ek is Liefie en as jy nou net know, ingeskakel is natuurlijk ingeskakeld by net Radio SA en FM Stereo. En ek wil dit baie dankie sê vir Jolanda, vir Jolanda, vir Jolanda, en ook Arlene, wat weer terug is na verlof. Baie welkom Arlene, ons is blij is terug, en ook baie dankie van al die omroepers wat vir haar ingestaan het, en in die tijd wat sy in jou program kon doen. En die nie wil adverteer by een van die radio stations, kundig ons geres stuur vir ons e-pos hier, gaan kyk op ons webwerwe by www.netradio is opencito in www.fmstereo.co.za en kontak ons op die kontakvormp op onder die hoofie kontak ons en ons sal terug om jou toe met 'n pakket wat jou sak sal pas. Onthou Net Radio is uh, nie vinsgevende radiostasie en alle inkomstes wat dier advertenties genereer word word natuurlijk teruggeploeg in die gemeenskap in nadat al die oorhoose kostes gedek is. Vandaag kyk ons weer hoe een mens jou leven kan verbeter. Ons het laas maandag geluister na liefde en wat liefde nie. Heel al beteken, vandag kyk ons een bykie na hoe mens jou lewe kan verbeter dier is die Potgieter, se bidkoos, speciaal toestemming om die materiale te gebruik en ons gaan ook kyk na die emotionele uitdagings vir S.T.A.R. studente, sowel emotioneel as soos dis juist nou daar die tyd van die jaar wanneer ontgroening aan die gang is of wanneer ontgroening aan die gang was of gaan wees en ons kyk na al die uitdagings wat die jaar toedente het maar voordat ons verder gaan eerst is ek die muziek en ek speel vir ons Wonderboom met Praying Mantis hier kom my lekker lekkie dag gewees, in ek hoop om geniet saam met my, en ons kyk nou, na my spijskort, en op my spijskort, kyk ons na, hoe om jou lewe te verbeter, die dokter is die Potgieter, 12 ryggeleine, daartoe. Hy sê die meeste mense, streef daarna, om, ons self te verbeter, en ons amal maak een of ander tyd verkeerde besluiten, maar die verkeerde oordeel en een mens voteer daarmee. Dit is makkelijk om die slaggate nie te mis nie en die val in daar die slaggate van die lewe baie makkelijk. Dan wonder die mens of daar nie richtlijne is wat jou sal help om die lewe te gaan nie. Natuurlijk om beter die lewe te gaan reglijne wat dombeslijte en verkeerde optredes kan voorkom en die mens soek na karaktertrekke en die mens sal wat die mens kan ontwikkel so mens as mens kan verbeter en groei. Het jy ook al gewens dat jy terug kon gaan in tyd na sekere tydpark in jou leven of sekere jaar in jou leven en jou leven van daar die tyd af kan oorleef met die kennis wat jy vandag het. Ek dink toch, die meeste van ons het al so weens gehad om in mense lewe te kan oorhe, om met die kennis die mees het al die slagarte mis te spring of mis te loop. Nou dokter, Podgieter het sy eigenskap uit die handleiding van die mens geneem, so sy het stel wat andy vir die beter mens wat die mens wil word. Hy sê, eerstens, bied vergifnis. Wanneer jy onrecht en onrechtvaardigheid ervaar het, is dit moeilik om die persoon te vergewe wat jy dit aangedoen het. Soveel mense loop vir jare dier die lewe met een bitterheid en een kwaadheid in haar te en in die sêle oor die leed wat jy aangedoen is. Maak jou los daarvan, vergewe die persoon wat teen jou oortreed en beweeg aan met jou lewe. Jy kan nie in die groef in die verlede vastgevang blij neem. Vergeef die persoon wat teen jou kwaad gestook het, wat jou te nagekom het en stap aan gaan voorn toe, na nou jou bestemming toe, sonder om terug te kyk in die verlede. Toe het ons monigierig lewe neem. Ons leef net tyd waar mense sukces en ook mense oorlewing in termen van geld bereken word. So draai baie dinge om geld. Jy werk vir salaris check, vir commissie, jy het jou eie bezigheid, jy maak geld by mekaar, jy maak versiening vir jou ou dag, bykens alles draai om geld of die dekorda in. Maar daar is belangriker dinge as geld. Beding die dinge wat nie op die aarde is nie, Maak dood dan jylle lede wat op aarde is, namelijk slechte begeertes en gierigheid. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerigheide wat die mens laat wegsink in verderf en ondergang. Ek sê nie, jy moet in armoede lewe en nie frans beplanning doen en voorsiening maak nie. Daar is echter een waarschuwing teengierigheid, want gierigheid was al baie mense se ondergang. Die derde is baie belangrik, bid gereeld. Dis a voorraag om gereeld elke dag te kan bid. Gebed bied jou in die geleentheid om met jou skipper en die skipper van die hele al te communikeer. Doen dit sonder ophou. Vierke dins, focus op die eeuwige lewe, focus op die lewe hierna, focus op die volgende dimensie, focus op die eeuwige, wanneer jy die tydelike met die ewige verwissel. Ons lewe op aarde, saam met ons geliefdes, ons doen ons werk, ons geniet ons sport, ons kyk televisie, en ons eet en drink, asof ons vir altyd sal lewe. Meeste mens wat nou saamkeer, sal waarschijnlijk oor 50 jaar dood wees. Ons moet dis nie van 'n eeuwige lewe na hierdie aardse bestaan vergeet nie. Onthou, na hierdie bestaan is daar ee eeuwige lewe. Vijftens leef met blijdskap. Die lewe druk dikwel swaar. Daar is baie trane en verdriet, doodslag en wreetheid, korruptie en onbevoegdheid, moordnaars wat wegkom ongerechtigheid, on onrechtvaardigheid, wanhoop en onzekerheid oor die toekomst. Ons leef in moeilike tye. Je kan nie toelaat dat die dinge veel te veel raak nie. Je kan nie in depressie verval, in spanning leef en negatief na die lewe kyk nie. Maar je kan echter ook met die blijdskap en positieve lewe aangaan, die toekomstige tegemoet gaan. Sies teens moenie slegte dinge doen nie. Lewe 'n goeie lewe. Doen die regte dinge en vermy die verkeerde dinge. Die verkeerde dinge is soos toer, toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jou mond. Sewende leef rustig. Ons leef in 'n haastige en besige wêreld. Mense woker voort en is vreeslik besig. Bemoei li met veel met ander mensese sake en spandeer li daar met nitteloze plesier. Mensen probeer hard om ander mense te beindruk. Word ieder rustig en kalm in wat jy doen. Focus op die goeie en arbeidgetrouw in jou roeping. Onthou as jou onderwijs ries is, arbeid en geniet wat jou roeping is a dokter, a procureur, maak a wat jy is nie, focus op die positieve dinge en volvul daar die roeping van jou. Stel jou eer daarin om een rustige lewe te lei en jou eie saak te baardig en met jou eie handen te werk. Achtens, wees goed vir jou naaste. Ons is dikwel so bezig met ons eie lewe, ons werk, ons plesier, dat ons die omsien na arme mense en behoefteges nalaat. Ons het echter opdrag om na die arme, die wederwee en die weesie te kyk en na die man in dood en hape, jammer, die man in nood en hape na hand uit te steek. Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander een op. Onthou, wie die geringste verdruk, versmaat sy maker, wat hy, maar hy wat om oor die behoefte geontverm, eer sy maker. Negende, wees een levende voorbeeld, so dikwels besef ons nie die inpak, van ons voorbeeld op ander mense nie. Ons woorde en dade beinvloed ons vriende, ons egenote, ons kinders, en die mense rondom ons. Betoon jou in alles, een voorbeeld van goeie werke met onvervaastheid in die leerwaardigheid en oprechtheid. Tiendens lewe ingetoe As ons kyk die hat, het die volgende beskrywing van ingetoe. Dit beteken wat om onthou van uitspattighede, vry van buitensporighede, besadig, gematig, stemmig op een gemachtige te beheerste, in getoe weise. Mense wil dikwels met uitspattighede die samenleving skok daar die pers mouwe en haar stel. Met hulle doen en late wil hulle weise hulle is die baas en met hulle rebellseid die aandag op hulle vestig om my pun te bewys. Met baie lawaai, met gebare en geswaar van arms, met leekse motors en dierhuis wil hulle an mense beindruk. Wees eerder ingetoe, nederig en gefokus op jou roeping. Hiermee sê ek nie dat jy jou kop, soos sy skilpad in sy dop moet terugtrek, of soos sy vol struis sy kop onder die grond gaan begrawe nie. Ek sê ook nie, dat jy nie moet opstaan vir dit wat reg is nie. Ek sê ook nie, jy moet jou talente nie uitleef nie. Wat ek wel sê, is dat jy dit alles kan doen, en steeds ingedoe kan wees. Vietes met mense het hierdie beginsel geminacht en daardier een bespotting gewoord of een gat vir die self gegrawe. Die wijse het Salomo gesê in die volgende woorde, wie sy woorde inhoud, besit kennis en hy wat kalm is van gees, is een man van verstand. Die elfde punt is, doen wat reg is. Dit is natuurlijk makkelike gesê as gedoen. Maar kies die eerlijke optie, die eerbare weg. Staan by jou beginsels, al kost dit ook jou geld en aansien. Salomo het gesê, liefere biekie met gerechtigheid as een menigte van inkomste met onrecht. Doen wat reg is en verkryf vrede in jou hart en siel. Die toelfde punt, moenie en strijry betrokke raak nie. Staan jou man, sê jou sê, en dit is echter nie nodig om dinge uit verband te druk nie, en dit is ook nie nodig om in een uitgerakte argument betrokke te druk nie. Elkeen is immers gerechtig op sy eie mening Soveel bijeenkomst is bedarf met nitloose argumentaties. Soveel gesinne leef met stikkende bande as gevolg van onnodige risies. Soveel geskeerde verhoudinge as gevolg van toos. Salome het weer eens gesê, dit is eer vir een man om van toos weg te bly, maar elke sot breek los. So dit is eer om weg te bly van daar argumente en daar doos, want as jy losbreek, is jy een sot volgens Salomo. Daar is baie meer punte en beginsels wat belangrik is in die mense lewe, en ek nou jou uit stier vir my van na die beginsels, as jy iets het wat jy wil bespreek, iets positief het, wat jy met iemand wil deel of met amal wereld wat jy wil deel, kontak my korrie, ek my kontak op Skype, my Skype adres is koriepins slabber 3, of jy kan my op ons webverf nie aanekry, jy kan selfs met WhatsApp met my kontak maak, daar is een WhatsApp tekenkie rechtsonder op die webblad, klik daar op en jy kan vir my boodskapie met WhatsApp direct stuur, of jy kan na die hoofie kontak ons gaan, en daar kan jy vir my boodskapie per e-post stuur, die e-post kom direct vir my uit, en voor ek ons volgende lekkie speel, sprank jy wees uit vir die dag dyr Ezra Taft Benson dit sê, the proud do not change to improve but defend their position by rationalizing repentance means change and it takes a humble person to change natuurlijk kost het a humble person om te verander a nederige persoon om te verander kom ons speel 'n liedjie op my draaitoel het ek sonja heroots met die son sal weer skyn en hou as daai lewe van jou donker lyk like, moenie bekommerd wees nie die son sal môre weer skyn daar is tog 'n silverreintjie om elke donker wolk en moenie vergeet nie ek sien dit oor en oor en weer en baie graag Daar is daar die diep kracht binnen in jou, jy is uniek, jy is speciaal, jy kan dit doen, jy sal nie beproef moort in dinge as jy dit nie kan oorkom nie, jy is spesiaal. mens lief, ek is lief vir jou, hier is Sonja Harold. Jou verloor As een ander Jou bekoor Sal jy My verlaat Vir een ander Levensmaat Dit Dwaal door my Gedagtes Door al die lange Nachte Omdat ek weer. sal wel weer schijn, ek hoor jou stem, dit streel die pijn, is dit droom, kan ek dit glo, jy is weer terug, ek syn jou woord, ek hoor die som, sal wel weer schijn, ek hoor jou stem, dit streel die pijn. Jynke vloeie so strome, in my drome ek droom jy na sfeer terug, ek sien jou oor, ek glo die som, sal wel weer schyn, ek hoor jou stem, het sreel die pijn. Sal ek jou verloor, as een ander jou bekoor, sal jy my verlaat, vir ander. De smaad, de die er my is mat dit wal dier my gedagtes dier al die lange nachte omdat ek weet jy te gauw vergeet ek hoor die son sal wel weer schijn, ek hoor jou stien, dit spreeuw die pijn, is dit het loon, kan ek Jy is hier terug, ek sien jou oor, ek gloer die sal. sonaar oud met ek glo die son sal weer skyn natuurlik sal die son weer skyn hy kom elke oggend op dis sy en met rit ons uit die buitenste ruimte trief en die aardpol uit sy ober uit slaan sal die son algooggend weer opkom kom ons kyk nou na Ons studente, wat met al daar die dinge moet sukkel onthou, indien jy eensam voel, bekommerd en haartjeer is oor dinge in jou lewe, moet jy nie skaam wees om dag as jou te gaan sien nie. Hy is daar om jou te help en by te staan, en moet nie vergeet nie, hierdie sal terug om 2 uur is Reverend John, op die licht, by net Radio SA en, FM Stereo, met sy berading, en jy kan selfs, gebedsversoekes deerstier, as iemand, ongesteld is, in die hospital, by die huis, tak iemand, wat, een geliefde van die, aan die dood afgestaan het, moet nie skan wees nie, stier vir Reverend John, een boodskapie, en, stier jou gebedspersoekie dier, of as jy raad nodig het, dit is heeltemal gratis op die lig dit is 2 uur, hier die saterig, begin Reverend John weer, met sy berading, op die licht, en natuurlijk, jy kan selfs anoniem, vir Reverend John, a boodskapie stier, hy is, in volle tweetalig, so Engels, Afrikaans, kan jy voem dier stier, en hy sal jou help, met, daar die probleeme van jou. Onthou, jy kan vir hom ook op WhatsApp, een voice note stuur, wat hy daar oor die lig gaan speel, maar as jy heeltemal ander nie meer wil wees, en jy wil nie op die licht wees nie, hy doen ook berading na die tyd of na ere, so kon ek hom, en jy kan een afspraak privaat met hom maak, om vir jou te help en by te staan, om daar die probleeme in jou lewe te help uitsorteer. Ons kyk ook na ouders wie sy kinders nou op universiteit is, wat jyltomal niet is eerste jaar kies. Hulle word ontgroen, hulle is jyltomal verbrouwerreerd, hulle is in een nieuwe milieu, en indien jy een van daar die ouders is, wat bekommerd is oor jou kindse akademie, en dat hy dag stie die probleme mag hy, of getoon het gedurende sy schooljaare, Een evaluering kan dalk help om vast te stel wat die oorzaak daarvan is en dalk kan jou kind betijds sy studierichting verander voordat hy nou paar jaar gaan studeer en hy het nou nie die rechte vakjesus gemaak of in die rechte richting gegaan nie. Ons kyk na die emotionele en die sociale uitdagings vir die eerste jaar studente Dis nou die begin van die nieuwe akademise jaar en studenten gaan terug na die colleges en universiteiten en al die nieuwe ookies wat pas hulle hoorskoeloban voltooi het, is ook ingebondel in hierdie terse jare inrichtings. En dit bied aller uitdagings aan die student. Dit is vir al die eerste jaar studentie wat moet aanpas by hierdie nieuwe omstandighede. Ek kyk hier so kortliks na emosionele en sociale uitdagings van 'n eerste jaar by een terrestiere akademische instelling. Dit sal ook vir oude studenten dat ek van waarde kan wees, afhangende van hoe jy daarna kyk. Ons kyk na die uitdagings vir die eerste jaar student, die eerste jaartie kan baie alleen voel, vir alle student wat in een kooshuis of opleidingsinstansie geplaas word, waar hy geen ander studenten ken nie. Dit geld ook vir die platlandse student, wat ver van sy huis af is. Een student moet omself tyd gyn, vir aanpassing in die nieuwe omgeving. Die eerste jaar student kom in aanraking met baie nieuwe mense, dit kan hom angstig maak, dit is belangrik dat die student weet, hy hoef nie dadelijk allemaal te ken, en sociaal in te skakel nie. Metertijd sê hy sy medestudente leer ken en belangrik om nieuwe vriende met oorlag te kies. Uiteindelik is dit een mense vriende wat tot 'n groot mate bepaal hoe hy gelukkig is op college of universiteit. Wees ook na realisties, nie amal gaan van jou hou nie, omring jou echter met positiewe vriende en scoop daar die negatives by die achterdeer uit. Een terse jare inrichting stel niewe uitdagings aan die eerste jaar student. Hy kan nie op die rug van sy schoolprestaties draai nie en daarom te onmiddellik vanaf die eerste dag sy studies met die nodige toewijding en eiver aanpak. Die hoeveelheid werk is meer as op school. Hy moet dus op datum met sy akademie bly dier elke dag daarin te aandacht te gee. Een student sy belangrikeste prioriteit en die rede hoekom hy in een ingeskrewe student is, is sy akademie. Wanneer student akademie slecht doen, impakteer dit ook op sy emoties en dit veroorzaak dat dit ook negatief kan raak. Die eerste student, of die eerste jaar student, jammer, bevind hom in een omgeving met nieuwe gebouwe en structuur. Een terse jare omgeving kan intervinderend wees. Hy moet echter leer hoe die instantie funksioneer, Daarom moet die verskillende plekke op die campus leer ken. Hy moet weet waar om hy op te gaan kry en waar hy navra kan doen wanneer hy probleem ondervind. Kom ons luister is nog een stikkie muziek voor ons kom by die wenke vir emotionele en sociale voorbereiding. En op die draaitafel het ek dana winner met Dreams, Make to Lost, Make to Lost, will eat Day by day, I feel the change is growing, in people's eyes, and light is glowing, cause through it all, there's one thing I've learned, and that's never to give up on a dream. Dreams made to last forever, I keep them safe and warm inside. sta winner met dreams I'm made forever, en as jy nou op universiteit is, as jy nou eerste jordje is, onthou, lewe jou drome uit, en doen wat van jou hou, geniet wat jy doen, geniet jou studentelewe, moet net nie te veel geniet, en alles oorspring nie so, onthou my onmatigheid voor oothou, maar geniet het terwijl jou student is, en leer hard, en volg jou drome. Ek kyk een bykie na die wenke vir emosionele en sociale voorbereiding. Die eerste jaar soedien, persief, hy betreed nou in die fase. is 'n oorgangsfase van kinderjare na volwassenheid. is die tyd van verandering. Met so verandering gaan nou dikwels angstigheid gepaard. Hy moet dus hierop voorbereid wees, dit verstaan en weet algaande sal dit beter gaan. Verandering is deel van die groeiproces. Hy moet hulp vraal wanneer dit nodig is, wanneer die student emotionele, sociale of financiële drukker vaar, hoeve nie alleen daarmee te woorstel nie. Hy moet het met iemand bespreek, wie hy kan vertrouw. Talk met sy ouders, of iemand in die familie. Mese campus het ook beraders, of syelkinniges wat beskikbaar is. Moe bang wees nie, gaan praat met die berader, gaan praat met die seelkundige. Een student hoef nie te denk, dat hy heel tomal onafhankelijk, of sy alstandigheid hoef te functioneer nie. Hy kan nog steeds op sy ouwe steen vir advies en hulp. Word deel van die nieuwe omgeving. Die eerste jaar student kan by een kaarkroep, een vereniging of een klap aansluit waar hy kan waar hy ook terselfde tyd sociaal kan inskakel en nieuwe vriende kan maak. Hy behoort ook in te skakel by vriende en groepen wat om positief kan bystaan. Dit is verstaanbaar dat hy eerste jaar student angstig en zinweeachtig kan voel. Dit is een natuurlijke respons. Dit is dus ook okay om so te voel. Maar die of die studenten tomself ten opzichte van sy studies, sport en sociale lewe, organiseer, want dit skip die nodige balans, so hy se angstigheid en sy seneachtigheid kan oorkom. Dit is baar belangrik, een mens moet balans in jou lewe hee, maak die saak, hoe jonk of hoe oud jy is nie. Een eerste jaar student moet sy focus behou oor hoe kom hy terse jare studies aanpak. Een gefocuste student pas beter aan, is meer gemotiveerd en werk meer doogerig. En onthou, enige student moet sy hemelse vader verhulp en kracht vra. Onthou, jy gaan nie op die stoel in die lesingslokal sit, as jy dit nie kan doen nie. Jy is uniek, jy speciaal, jy het 'n goeie brein ontvang, jy kan die beste maak van jou studies en een goeie grondslag lewe, vir a baie goeie toekomst. Nog die is prankie weesheid. Dier sê is loos, en dit lees, There are far, far better things ahead, than any we leave behind. Ek sê dit weer, There are far, far better things ahead, than any we leave behind. So vergeet van die verlede. Daar is baar baar mooie dinge, wat jy in die toekomst vir jouself kan opbouw, opbouw. En onthou, as jy nou net ingeskakel is, jy spu net Radio SA en FM stereo, en jy kers rond my korie met my program, Menslief, ek is lief vir jou. En dan gaan ons nog een stikkie muziek speel, hier is Bright Eyes, Dier Simon en Goff en Goff hier kom hy geniet ons nou met my Thank you. Simon en Garfunkel met ‘n bright eyes Lekke ou likkie daai En ek gaan soms vir ons nogal likkie speel Ek het Steve Hofmeyer en Demi Leem Se Amanda op draaitafel Kom ons luister een bykie na hom Hier kom hy. I've held it all inward, God knows I've tried It's an awful awakening in a country boy's life To look in the mirror in total surprise The hair on my shoulders and the aging in my eyes A man a light of my life they should made you a gentles a man a light of my life they should made you eternal why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 and the light of my life, they should have made you a gentleman's wife. When the man died, light of my life, they you have made you a gentleman's wife. made you eternal women soe Stef Hofmeir een Jimmy Lee Moore met een minder en dus natuurlijk op Stef Hofmeir se nieuwe country collection serie gaan skop hom vir jouself aan gaan koop hom dit is 'n heerlike country drevers wat Steve Ta op dit in hierdie liedjies baie spesiaal met Timmy Lee Moors. In ek wil net noem. Besoek gerus ons webwerbe, en dis natuurlik www.nitrodis.op en soupensito. Oef, weetie op bin't if in studio Natuurliks die roor is ook op die webwerbe, en jy kom met enige selfoon of rekenaar saamkeier, loer geris rond, daar is ook potgooie, van vorige programme, indien jy het gemis gaan sluit aan by ons Facebook groepen, gaan laak ons Facebook blaie, nooi al jou vrienden en familie, om saam te keier, en indien jy wil adverteer by radio, nationaal of internationaal, eenmanszaak, of kooperatieve bescheid, kontak ons geris, op die webblaie, of webwerbe, Onder die hoofie kontak ons is daar een vormpie wat jy kan invul en ons sal terugkom na jou toe met 'n pakket wat jou saak sal pas. Dit is www.netradio.sa.co.za of www.fmstereo.co.za. Gaan besoek geris die webwerwe en kontak ons op daar die kontakvorm onder die hoofie kontak ons. As jy by net radio is, gaan my dan net radio webblad toe, en FM stereo, gaan na FM stereo sy webblad, Betsy sal daar al terugkom na jou toe, met een pakket, wat jou zak sal pas. indien dien jy jou bezigheid na die volgende vlak, en die kieberruimte wil neem, ek, Kori, kan jou help, ek kan vir jou webverf bou, ek het hierdie paar speciale pakketen, ek kan ook vir jou domein reel, ek kan vir jou, een domein vir 2000 MEC, HDDRIV SPASI reel, 10 epose boos adresse, en een gratis SSL, sekuriteitsysteem op jou webwerf, so jy kan een wankelkie opzitte, en veilig betalings neem, en as jy het nog nie weet nie, Google penaliseer jou, as jy nie een SSL, sekuriteitsysteem op jou webwerf, het nie, So as jy nie ene het nie, kontak my, ek kan reel dat jy gratis SSL sekuriteitssysteem ontvang en die nie natuurlijk jou webwerf oorplaas na ons hosting company toe. So kontak my en ek reel daar gratis SSL sekuriteitssysteem vir jou en ook om jou webwerf gratis oor te plaas na ons hosting maatskapie toe. Jy kan my kontak, op die kontakvorm by op die webwerf, of jy kan vir my e-post stuur, korrie by netradio.sa.co.z, of korrie by unicoppletikendlab.co.z. Kom ons luister ees, nog een stikkie mysiek, voordat ek voortgaan, en op my draaitafel, het ek Randall Wickham, met, sy, voete van a gemsbok, wat natuurlijk Habakkuk 3 vers 17 tot 19 is, hier kom hy geniet om saam met my. Hy gee my voete van a gem die kalahari le op, Veilig op die hoogste tuin Ek sal nou veilig op die hoogste tuin Ek sal nou veilig op die hoogste tuin Ek, nou Ek kan lop Als Al sal die dooringse in die veld Die weer wil blop En die bingerde op die jaartse Se troste by die kor bie Al sal die danelse nort Ek staal ons een draan En dit nie help om Die verie, vader Het een graan nie Hy gie my voete van Een genn die kan Een haar nie leen nou op Hy gie my voete van Een genn die kan Een haar nie leen nou op Ek sal nou veilig op die hoogste duin Ek sal nou veilig op die hoogste duin sal een vuilig op die hoogste duine kan lop. Al sal daar nie meer skaap, en die kampen en biesie, en die krale en nie meer bocht of vierse biesie. Dat sal ek nog altyd, nie die jarense tij beleid, al die jaren redies wat vir,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 Ek sal veilig op die hoogste tuin Ek sal veilig op die hoogste tuin Ek sal nou veilig op die hoogste tuin Ek alo Randall Wickham met, hy gee my die voete van a gamesboek, prachtige liekie, fantastise kunstenaar, wat nou ongelukkig nie meer met ons is nie, hy het natuurlijk die mooiste, mooiste liekies geskrywe. As jy jou boeken wil bemaak daar die woordkunst van jou, nationaal en internationaal, of het nou reeds gedrekte boeke is, of e-boeke, ons kan het ook gratis op ons wankelkie laai, kontak my vir meere persoonlede, gaan na www.boeket.co.z en kontak my op daar, by kontakvormpie, gaan loer rond daar, daar is nou al boeke op, daar gratis e-boeke, wat jy kan aflaai, daar is nog heel wat wat moet opgaan, en dien jy jou boeke wil bemerk, kontak my geris, en ons plaas dit op ons winkeltjie. Indien jy boeke het wat geprooflees moet word of vertaal moet word voor dit gedruk word, kontak my, ons kan help. Selfs al wil jy boeken boek formaat op is hierdie bemerk kontak met Katty by Katty by Annette Radio is opens, so opens seeta. Haai geiers, soms met sobi of somme met tune in, gaan volgens ook somme daai op TuneIn, nou al jou vrienden en familie, om ons op TuneIn te gaan volg, jy kan ook daar, met enige cellfoon, Android, tablet, rekenaar, scootrekenaar, enige plek, enige tyd, wereldwijd saamkeier, vanaf die hoogste bergspits, of in jou huis, of kantoor, selfs in die gym, selfs al sit jy langs die viswater, so lang jy toegang to die internet het, kan jy saamkeier, en moet jy weggaan nie, ons het nog programme tot 10 uur vanavond, daarna is het lekker, levendige muziek, in die tye bedaan nie, levendige uitsendings is nie, om 9 uur vat, Dr. Tini Eiders op Net Radio, oor, met sy oordenking, om 6 uur is Gotti, op, FM stereo, met sy skakel skakelgeris in, Gotti speel die heerlikste muziek, en om, 8 uur vanavond, en Jolanda in met haar muziekpotboerrie, bly ingeskakel, keusel met Jolanda tot 10 uur vanavond, sy die lekkerste, lekkerste programme met die heerlikste muziek wat sy speel, is altyd so'n plezier om saam met haar te keier vir alles mens, die laat in die ander werk, is dit somme, een positieve inspetting wat mens krij, as een mens hoe so Samjolanda keier. En op hierdie noot gaan ek jou groet, een lieflike avond verder, wees rustig, wees geseend, en ek speel vir jou uit, met wijn en strijdom, met sy likie van koos doop, neem my saam, hier kom my geniet om, prachtige dieplied. Diep diep in die bosse is een boot na een vergete land waarom stil daar sluit leef en droom en swijend luister naar die voetval van die tyd tegen Schemer as hoog weer vluister Wie weet Hevers is daar daalke land van ros. en wie weet waar die vlugle veilig is en die swerwe leindlik roos en as Diep diep in die bosse Is een poort na een vergete land Een eden na nou voltooi Al vervolg Met alwe vrede Waar die son nog skaam, skaam loeg, kom kniel en kwijt, vooraf gebede. Wie weet, die vers is daar dalke land, van brus en viewe, die vlugle veilig en die zwerwe, eindlikrus en as daar neem my saan neem my saan sê my is daar eeuw stelke land van rus en semy? is daar ver een vreemde Waar swerwe eindeloses denasseer Neem my saal Neem my saal Neem my